Kapitola čtvrtá, Bhagavad Gita, část druhá. Arjuna se zamyslel nad svou vlastní situací. I kdyby se pokusil být vyhnout a držet se stranou, jeho mysl by se nezastavila. Pravděpodobně by i nadále myslel na Duryodanu a jeho zločiny a na to, jak byl Judištera připraven o svoje království. Tyto myšlenky by ho dříve či později přinutili jedna. Chopit se zbraní a bojovat. Jak ale bojovat bez ulpívání? Činnost je třeba vykonávat jako oběť Višnovi o synu Kuntý. To je činnost prostá ulpívání. Jakákoliv jiná činnost vytváří v tomto světě pouta. Proto jednej jen pro jeho uspokojení. Díky takové oběti může člověk dosáhnout všeho, co v životě potřebuje? a zároveň dělat duchovní pokrok. Pouze člověk, který je naprosto spokojen na úrovni vlastního já, nemusí tuto práci konat. Arjuna přemýšlel, zda by dokázal být spokojen na úrovni vlastního já. S jogou a meditací již nějaké zkušenosti měl. Musí opravdu jednat? Krišna se usmál. Skutečně odpoutaný člověk nevidí žádnou nutnost jednat, ale nevidí také nutnost se činnosti vzdát. Jedná jen z povinnosti a netouží po výsledcích. Tak nakonec dosáhne nejvyššího. Stanoví také správný příklad pro ostatní, neboť cokoliv dělá velký člověk, budou obyčejní lidé vždy následovat. Krišna uvažoval o Arjunavi společenském postavení. Byl to vysoce uznávaný vůdce a hrdina. Kdyby se vzdal svojí povinnosti, i za předpokladu, že by k tomu byl způsobilý, nekvalifikovaní lidé by jeho příklad napodobovali. Krišna Arjunovi připomenul příběh slavného krále Janaky. Ačkoliv byl Janaka proslulý, jako duchovně pokročilá osobnost a zcela schopný se trvat v meditaci o nejvyšším, přesto stále plnil svoji povinnost krále. Pomysli na můj vlastní příklad o pártu. Víš, že jsem nejvyšší pán všech světů. Jakou mám já povinnost? Přesto však velmi pečlivě plním všechny povinnosti náležející člověku v mém postavení. Kdybych tak nečinil, všechny světy by postihla záhuba, nebo ti lidé by následovali mého příkladu. Arjuna věděl, že Krišna jako hospodář a člen královského stavu svědomitě koná povinnosti předepsané těmto lidem ve vědách. Byl to dokonalý příklad. Ten, kdo zná pravdu, dobře zná rozdíl mezi hmotnou činností motivovanou jen tužbami smyslů a činností konanou pro potěšení nejvyššího. Já jsem tento nejvyšší, o Arjuna. Proto bojuji pro moje potěšení. Bez touhy po osobním zisku, bez nároků na výsledky a bez letargie. Ti, kdo se řídí pouze mými pokyny a mají ve mně naprostou víru, dosáhnou plného osvobození. Ti, kdo však mým pokynům nevěnují pozornost, jsou obyčejní hlupáci a nedosáhnou ani dokonalosti, ani štěstí. To Arjunavi dávalo smysl. Vždy věděl o Krišnovi božskosti a toto poznání mu vždy dobře posloužilo. Se svými bratry požíval Krišnovi ochrany až do této chvíle, kdy byl spolu s nimi připraven bojovat proti nepřátelům. Proč se tedy všichni lidé nepodvolují k pokynům? Arjuna vyjádřil svoji pochybnost. Proč, milí pane, lidé neplní svoje náboženské povinnosti? Podléhají chtíči, největšímu nepříteli v tomto světě. Kvůli nadměrné touze po hmotných předmětech lidé páchají hříšné činnosti, protože nevidí utrpení, které z nich vyplyne. Chtíč není nikdy plně ukojen. Naopak, pálí jako oheň a když není uspokojen, mění se v hněv. Když se tedy člověk podá chtíči, je zcela zmaten. O Arjuna, měl bys jej zastavit tím, že ovládneš smysly. Jinak zničí tvoje poznání a seberealizaci. Nyní ti vyložím vědu o oběti a sebeovládání. Poslouchej. Krišna řekl Arjunovi, že pozdání, o kterém teď mluví, je starobilé a nejprve je sdělil Bohu slunce před miliony let. Na to se Arjuna zeptal. Jak tomu mám rozumět, Krišno? Zdá se, že se narodil v tomto světě jen nedávno. Ty i já jsme prošli mnoha zrozeními, o Ardžuno. Já si je dokážu všechna vybavit, ale ty ne. Ve skutečnosti se nikdy nerodím jako obyčejní lidé. Moje tělo je transcendentální, nemění se a nechřadne. Přesto se zdánlivě rodím v každém věku. Přicházím jen, abych nastolil náboženství a učinil přítrž bezbožnosti. Takto osvobozují zbožné a ničím démony. Ten, kdo zná tuto pravdu o mně, nebude muset přijmout žádné další hmotné tělo. Ten, kdo se ke mně uchýlí, osvobodí se od ulpívání, strachu a hněvu a dosáhne čisté, transcendentální lásky ke mně. Se všemi lidmi jednám podle jejich víry ve mně, o Arjuna. Každý mě může dosáhnout. Krišna vysvětlil, že také zařizuje splnění hmotných tužeb lidí a je připraven dát každému to, po čem touží. Ať je to smyslový požitek nebo láska k Bohu. Nemá v hmotném světě žádné zájmy a pouze reaguje na touhy lidí podle jejich zásluh. Krišna sám je vždy transcendentální hmotnému světu. Všechny osvobozené duše v minulosti Jednali s tímto poznáním a dosáhli dokonalosti. Jednali jen pro Krišnovo potěšení. Tato činnost nepřináší reakce, jelikož on je nejvyšší transcendence. Ti však, kteří se zřekli činnosti, ale ne pro jeho potěšení, stále podléhají reakci. Cokoliv je uděláno z vlastního popudu, Ať už motivováno připoutaností či odporem, sebou nese karmickou reakci. Po vylíčení různých druhů obětí, Krišna řekl: Všechny druhy obětí mají vyvrcholit transcendentálním poznáním neboli uvědoměním si vlastní totožnosti věčného služebníka Nejvyššího. To je zralý plod veškeré mystiky a pálí na popele všechny nahromaděné karmické reakce. Člověk jednající s tímto poznáním není již nikdy postižen reakcemi zasvědčeny. Všechny tvoje pochybnosti povstaly z nevědomosti, o Arjuna. Znič je zbraní poznání. Vyzbrojen jogou, staň a bojuj, o obharatu. Zatímco mu Krišna dál objasňoval, jak jednat s oddaností, Arjuna začínal chápat, že toto je pravé odříkání. Opravdové odpoutanosti lze dosáhnout pouze zasvěcením veškerých činností potěšení nejvyššího pána. Krišna vysvětlil, že jednání s tímto vědomím člověka postupně přivádí k trvalému upření své mysli na nejvyššího, neboli k samádhy. Tento druh jogy není o nicméně účený než askeze a meditace. Ve skutečnosti je snaší, neboť všeho se vzdát a meditovat na odlehlém místě, by pro světského člověka, jako je Arjuna, bylo obtížné. K Arjunově úlevě Krišna objasnil, že to není nutné. Také Arjunu ujistil, že jakmile se jednou ocitne na cestě jógy, už ji nikdy nestratí. I kdyby v tomto životě nedosáhl úspěchu, v příštím mu bude umožněno pokračovat z bodu, kde přestal. Poté, co Krišna pronesl, že neustále myslet na nejvyššího je svrchovaný cíl jógy, objasnil svoje postavení. To na mě je třeba neustále myslet o pártu. Neexistuje vyšší pravda, než jsem já. Vše na mě spočívá jako perly navlečené na niti. Já jsem stvoření i zkáza všech světů. Lidé jsou zmateni hmotnými touhami a tak neznají mě, jenž stojím vždy nad hmotným světem. Přitažlivost k tomuto hmotnému světu a jeho lákadla je obtížné zcela překonat. Je to možné jen odevzdáním se mně. Než mě člověk pozná, Může mu to zabrat mnoho zrození a smrtí, plných úsilí v józe. Této dokonalosti dosáhne jen vzácná duše. Většina lidí se kvůli svému nedostatku inteligence spokojí s uctíváním nižších bohů. Jiní pošetilí lidé si myslí, že se nade mnou nachází nějaká neosobní svrchovaná existence. Kvůli hluboce zakořeněným hmotným touhám mě to hlupáci nemohou nikdy poznat, ačkoliv jsem pán a znalec všech živých bytostí. Arjuna cítil, že mu Krišnovi pokyny vracejí klid. Celý život na Krišnu myslel, jen jako na svého ochránce a největšího přítele. Nyní mu Krišna říká, že právě to představuje dokonalost života. Nejvyšším životním úspěchem je vzpomínat na Krišnu v okamžiku smrti a tak dosáhnout jeho věčného duchovního sídla. To však vyžaduje celoživotní praxi. Arjuna bez námitek naslouchal Krišnovu popisu toho nejlepšího procesu, jak na něho neustále myslet. Toto je král veškerého poznání o Arčuno. Nejtajnější ze všech tajemství a dokonalost náboženství. Pouze mě je třeba uctívat a s láskou mi sloužit. Pošetilci nemohou pochopit, jak dokáží přijmout lidskou podobu a zjevit se v tomto světě. Neznají moji transcendentální povahu nejvyššího pána všeho míra. Inteligentní lidé mi však oddaně a s plným nasazením slouží. Vždy opěvují moji slávu, pevně rozhodnutí mě potěšit. Klaní se přede mnou a z celého srdce mě uctívají. Takové osoby vždy osobně chráním. Jsem zavázán každému, kdo mi sláskou láskou obětuje, bytěn lístek, květ či ovoce. Proto bys měl dělat vše jako oběť mě, o synu Kuntý. Tak dosáhneš dokonalosti. To je nejvyšší pokyn. Vždy na mě mysli, staň se mým odaným, skládej mi poklony a uctívej mě. Díky plnému pohroužení v myšlenkách na mě, zaručeně dospěješ k nejvyššímu cíli života, ke mně. Nyní Arjuna hleděl na svého přítele s ohromením a láskou. Nejvyšší pán se stal jeho vozatajem. To je zajisté doklad jeho lásky plné výměny se svými odanými. Kdo by to kdy dokázal pochopit? Krišna ale působí tak lidským dojmem. Jak budou lidé schopni přijmout jeho svrchovanou božskost? Krišna opět pochopil Arjunovy pochyby a pokračoval. Ten, kdo je mi oddán, dokáže mému postavení i majestátu porozumět. Jelikož se můj drahý přítel, povím ti o sobě více. Ani polobozy, ani vznešení mudrci mě nemohou dokonale znát, neboť jsem v každém ohledu jejich zdrojem. Země pocházejí všechny věci, hmotné i duchovní. Vše emanuje země. Moudří, kteří to dokonale znají, se plně věnují čisté odané službě mě. Jejich myšlenky dlí vždy u mě, a nacházejí velké potěšení v hovoru o mně. Těm, kteří mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, ješím jim umožní ke mně dospět. Zářící lampou poznání rozptilují veškerou jejich nevědomost. Arjuna o Krišnově postavení nepochyboval. Sám byl již svědkem Krišnovy moci i majestátu a také o nich slyšel od mnoha ryšijů. Nyní to Krišna jasně popisoval a Arjunu naplnila posvátná bázeň. Sepěl ruce, poklekl před Krišnou a řekl. Jsi původní nejvyšší osoba, konečné útočiště a absolutní pravda. Jsi nezrozený, věčný a transcendentální, největší z velkých a oplýváš všemi vznešenými vlastnostmi. Potvrzují to můdrci, kteří vidí pravdu, jako nárada, asita, dévala a deva. a nyní mi totež tvrdíš ty sám. O, Kryšno, bez výhrad přijímám jako pravdu vše, co jsi mi řekl. Nikdo tě nemůže poznat, ani bohové, ani asurové. Pouze ty znáš sám sebe prostřednictvím své vlastní energie. O, pane všech bytostí, bože bohů. Pane vesmíru. Arjuna se cítil zaplaven vlnou božské lásky a požádal Krišnu, ať pokračuje v popisu své osoby. Řekni mi, jak prostupuješ všemi světy, ó pane, jak má na tebe člověk myslet a jak tě lze poznat. Prosím, podrobně mi popiš svou mystickou moc a vznešenost. Naslouchání těmto popisů mě nikdy neunaví a stále více toužím vychutnávat nektar tvých slov. Můj majestát je bez hranic o Aržuno, Proto ti povím jen o tom nejvýznačnějším. Krišna vysvětlil, že i když je vše projevem jeho energie a moci, vyzdvihne pro Arjunu některé hlavní rysy, na jejich základě na něho lze myslet. Řekl mu, že je višnu mezi bohy, slunce mezi planetami, šiva mezi rudry a méru mezi horami. Popsal se mnoha způsoby a tak Arjuna vyjevil, jak je přítomen ve všem, co Arjuna vidí. Na závěr řekl. Věz, že všechny vznešené, krásné a slavné výtvory povstávají z pouhého zlomku mojí nádhery. Je třeba tak podrobného poznání o mně? Jedinou svou částí prostupuji celým tímto vesmírem a udržuji ho. Z Arjunových očí proudily slzy. Připomněl si, jak se často s Krišnou bavil jako se sobě rovným a záknutým hlasem řekl. Jen pod vlivem iluze jsem byl přesvědčen, že jsi člověk jako já. Ten klam si teď rozptýlil. Jsem přesvědčen o tvém svrchovaném postavení. Mnozí však této pravdě neuvěří, o nejvznešenější ze všech osobností. Zjev se tedy, prosím, ve veškeré svojí vznešenosti. Já si tuto majestátní podobu, již proniká a podporuje světy, také přeji vidět. Jestli jsem ji schopen spatřit, ó, pane, pak mi ji, prosím, nyní ukaž. Krishna souhlasil s Arjunovou žádostí. Pohleď teď na můj mystický majestát, o synu Kuntý. Jsou v něm stovky a tisíce rozmanitých bojských a pestrobarevných podob. Můj milý Arjuno, obdařím tě bojským zrakem, neboť svýma nynějšíma očima mě spatřit nemůžeš. Pohleď o nejlepší z potomků Bharaty, na vše, co si přiješ vidět nyní a na vše, co si kdy budeš přát vidět v budoucnosti? Vše pohyblivé a nehybné je zde na jednom místě. Zatímco Arjuna s úžasem přihlížel, Krišna projevil svoji vesmírnou podobu. V hasty náporu ukázal její částečný projev, ale tentokrát ji projevil plně. Arjuna spatřil obrovskou podobu, s nekonečným počtem úst a očí. Zdobily ji nesčetné nebeské šperky. Držela mnoho bojských zbraní a měla na sobě nebeské šaty a girlandy. Byla úžasná, zářící, neomezená a rozpínala se do všech stran. Vypadalo to, jako kdyby na obloze naráz vyšly tisíce sluncí. Arjuna cítil, jak se mu ježí chlupy. Sklonil hlavu k podlaze kočáru a zahrnul Krišnu mnoha modlitbami. V Krišnově bojské podobě viděli všechny bohy včele s Brahmou a Šivou a všechny mudrce, Sidhy a Nágy. Bylo v ní vidět všechny druhy stvořených bytostí a všechny světy. Nic v ní nechybělo. Ardunovi činilo obtíže na vesmírnou podobu hledět a řekl. O nevyčerpatelný, toto tvoje neomezené tělo je úžasné a zároveň děsivé. Vidím před tebou stát a modlit se všechny bohy a mudrce. Tak jako oni, jsem rozrušen i já, milý pane. Když vidím tento děsivý projev, ztrácím klid mysli a vyrovnanost. Nemohu snést pohled na tisíce tvých planoucích smrti podobných tváří. Všichni vojáci na obou stranách, jako by se řítili do jejich hrozivých úst. Níčíš všechny lidi a také vše ostatní. Všechno vstupuje do tvých úst, jako můry padající do ohně. Tvoje strašné spalující paprsky se šíří celým vesmírem. Arjuna se třásl. O pane pánu s tak nelítostnou podobou. Prosím, řekni mi, kdo jsi a jaké je tvoje poslání. Arjuna se zdálo, jako by krišnů hlas zněl ze všech stran. Jsem čas, ó Párto, velký ničitel všech světů. S výjimkou tebe, tvých bratrů a několika dalších budou všichni zabiti. Dojde k tomu, ať budeš bojovat nebo ne, Arjuna. Proto konej svoji povinnost bojovníka a staneš se nástrojem mojí touhy. Bíš má dróna a všichni kurovští hrdinové jsou již mrtví. Bojuj a nebuď rozrušen, Arjuna. Tak dobudeš slavného vítězství. Sanjaya sedící před riteráštrou viděl vše, co se mezi Arjunou a Kryšnou odehrávalo. Podrobně to slepému králi popisoval přesně těmi slovy, které oba pronášeli. Při popisu Krišnova božského majestátu krále jal úžas. Když se Sanjaya pokoušel popsat vesmírnou podobu, Dritaráštra cítil, jak se mu chvíje srdce. Jak by mohli jeho synové čelit takové moci a přežít? Krišna teď říká, že všichni kurouští hrdinové Již byli bojským řízením usmrceni. Mohla to být pravda? Dokáže Krišna skutečně takovou předpověď splnit? Zdálo se, že všechno v jeho silách není. Šel konec konců do hasty náporu, aby usiloval o mír, ale ve svém poslání neuspěl. Možná se mu také nepodaří splnit svoje přání, vidět pán dolovce ve válce zvítězit. Sanjaya králi pověděl, co řekl Arjuna Krišnovi, poté, když uslyšel, že budou všichni bojovníci zabiti. Arjuna chápal Krišnovu touhu. Odpověděl. To vše je správné, ó pane. Jsi ochránce zbožných a dokonalých bytostí a ničitel ateistů a démonů. To je pro dobro všech, neboť i démoni nakonec přijdou k rozumu. Ó všemocný! Každý by ti měl skládat uctivé poklony. Jsi konečné útočiště? Jsi znácem všeho i vše, co je možné poznat? Znovu a znovu se před tebou klaním ze všech stran, ó pane. Dosud jsem se k tobě choval neuctivě. Prosím, odpust mi. Neznal jsem tvoji slávu a tak jsem s tebou lehával na jedné posteli a žartoval s tebou? A určitě tě mnohokrát z pošetilosti nebo lásky urazil. O neklesající, prosím odpust mi tak, jako by otec odpustil svému synovi a milenec svojí milence. Sanjaya seděl se zavřenýma očima a vybavoval si ten výjev. Viděl klanícího se Arjunu u krišnových nohou. Když Arjuna vstal, řekl. O všemocný! Pohled na tuto podobu, jež jsem nikdy předtím neviděl, naplnil mojí mysl strachem. Prosím, buď ke mně milostivý a dovol mi spatřit tvoji krásnou podobu Višnuha se čtyřma rukama a božskými ozdobami. Krishna řekl. S radostí jsem ti prostřednictvím svojí duchovní energie ukázal tuto svrchovanou vesmírnou podobu. Před tebou ji nikdo jiný nespatřil. A také ji žádným způsobem nikdy nelze spatřit o Arjuna. Můj strašlivý projev tě rozrušil a poděsil. Ať tedy zmizí. Teď znovu uklidněn pohleď na moji podobu Nárájana. Krišna skryl svoji vesmírnou podobu a Arjuna před sebou spatřil milostivou podobu Nárájana se čtyřma rukama, držícíma lasturu, disk, ký a lotos. Po několika okamžicích se tato podoba opět změnila v Krišnovu původní dvourukou podobu, z níž všechny ostatní podoby emanují. Arjuna znovu nabyl klidu a cítil se povznesen. Krišna mu řekl. O Arjuna, i když je mojí vesmírnou podobu obtížné spatřit, ještě těžší je poznat moji původní podobu. Bohové neustále hledají příležitost.“ vidět mě takového, jak vypadám teď. Tato podoba je nejmilejší, ale zejí ji poznat jedině výlučnou odanou službou. Pouze tímto způsobem je možné proniknout do tajemství toho, jak mi porozumět. Jak Sanjay opakoval Krišnova slova Dritaráštrovi, král slyšel o vědě bhakti-yogi, neboli odané služby. Krišna nejprve vysvětlil. Žijí jsou dva druhy transcendentalistů. Ti, kteří uctívají neprojevený nejvyšší brahman, věčnou duchovní energii, jež je základem veškeré existence. A ti, kteří uctívají osobní podobu Krišny. Ten, kdo zaměří mysl na moji osobní podobu a uctívá mě s vírou a láskou, je považován za nejdokonalejšího. Pro ostatní je pokrok v duchovním životě obtížný. Ačkoliv i oni mě nakonec, až jejich realizace dozraje, začnou uctívat. O Aržuno, to já jsem základ a původ neosobního brahmanu. Proto uctívej pouze mě. Ty, jež mě odaně uctívají, rychle vysvobodím z hrozivého oceánu zrození a smrti. Potom se mnou věčně žijí v dokonalém štěstí. Krishna potom vysvětlil, jak postupně začít s baktiovou. Po popisu vlastností dokonalého baktiogína mluvil o hmotné přírodě a vědomí. Prostřednictvím popisu znalce, poznání a předmětů poznání na podrobně vysvětlil, jak prostupuje hmotnou energii a jak je naduší každé živé bytosti. Tak Arjunu ujistil, že je dokonale schopen chránit a osvobodit ty, kteří ho uctívají. Z krišnových pokynů Arjuna pochopil, že živá bytost je sama příčinou svého štěstí i neštěstí. Kvůli svojí původní touze odvrátit se od Boha je umístěna do projevu hmotné energie. Poté se ve styku s různými aspekty hmoty stále více zaplétá, nebo ti přitahují různé podoby hmotného požitku. Tak je nucená rodit se v různých živočišných druzích. Celou tu dobu ji doprovází na duše jako svědek všech jejich činností. Pán zná všechna přání živé bytosti a zároveň ji umožňuje jejich naplnění. Pokud se obrátí zpět k pánu, může být okamžitě zbavena pout hmoty. Krišna pokračoval. Ti, kteří dokáží vidět rozdíl mezi tělem a duší a také na duši, jsou způsobilí dosáhnout zvrchovaného duchovního sídla. Takové osoby v tomto světě nepoklesnou, třeba že jsou činné. Arjuna byl zvědav, jak duše poprvé upadla do spáru hmoty a Krishna mu to zevrubně popsal. Tímto poznáním je možno se vyprostit z motné energie. Arjuna se zeptal, jaké jsou vlastnosti osoby, která dosáhla úplného osobození spoud hmoty, a Krishna je podrobně vyjmenoval. Na závěr řekl. Kdo mi slouží s naprostou a výlučnou neselhávající odaností, okamžitě překonává hmotnou energii a tak se dostává na transcendentální úroveň. Arjuna pochopil, že být osobozen od hmoty neznamená naprosto opustit hmotný svět. Znamená to být jednoduše prost při poutanosti a lpění na hmotných věcech? a jednat jen pro potišení pána. V této náladě měl Arjuna bojovat. Krišna jasně a podrobně rozvedl svůj původní pokyn Arjunovi, bojovat bez připoutanosti k motě. Poté, co Krišna řekl Arjunovi o příznivé cestě Bhakti -yogi a vlastnostech osoby na této cestě, pokračoval popisem ateistických osob, které se Bohu stále více vzdalují. Tyto osoby jsou pohrouženy v samolibosti, tvořené píchou a falešnou slávou. Pohání je chtíč a chamtivost, a věří, že uspokojovat smysly je prvořadou životní nutností. Když jsou zmateni různými úzkostmi a spoutání sítí iluzí, silně přilnou k hmotným požitkům a klesají do pekla. Potom se rodí ve všech možných nízkých a odporných druzích což je výsledek jejich hříšných tužeb. Ten, kdo se nestará o příkazy písem a jedná podle vlastního rozmaru, nakonec získá jen utrpení. Krišna dokončil svoje pokyny Arjunavi popisem toho, jak může osoba jednat v duchu odříkání. V této náladě bojuj, o Arjuna. Ten, kdo není ovlivněn falešným egem, tím, že by se považoval za tělo a jehož inteligence není zapletena v hmotných kalkulacích zisku a ztráty, i když v tomto světě zabíjí lidi, ve skutečnosti nezabíjí a není také svými činy poután. Na druhé straně ten, kdo se na základě vlastních hmotných kalkulací rozhodne nezabíjet, podléhá falešnému egu a bude poután hříšnými reakcemi. Arjuna přikývil. Pochopil. Jeho váhání s bojem se zrodilo z nevědomosti. Všechny jeho úvahy byly sobecké. Při pohledu na svoje milované příbuzné před sebou zapomněl na svoji skutečnou duchovní povahu a nechal se ovlivnit světským citem. Teď v něm Krishna probudil jeho vyšší inteligenci. On a všichni tito králové nabojišti jsou věční služebníci Boha. Jejich nejvyšší povinnost je prokazovat láskyplnou službu pánu. Právě tento pán nyní stojí před ním a žádá ho, aby bojoval. Následováním Krišnových pokynů dosáhne dokonalosti, zbaví se hmotných pout a dospěje do nejvyššího duchovního sídla. Když Krišna viděl, že Arjuna jeho pokyny pochopil, řekl. Jelikož si můj nesmírně drahý přítel, plněji jsem ti vyložil veškeré duchovní poznání. Důkladně je zvaž a potom jednej, jak si přeješ. Moje konečná rada je, aby ses mi jednoduše odevzdal a jednal pro moje potišení. To je nejvyšší mravnost. Není třeba se zabývat žádnými jinými jogovými či náboženskými procesy. Budeš-li takto jednat? Budu tě vždy chránit před hříšnými reakcemi, neboj se. Krišna pohlédl na Arjunu sedícího u jeho nohou. Řekni mi o synu Kuntí, vyslechl si vše pozorně, je teď tvůj klam rozptýlen? Aržuna v kočáře vstal a chopil se gandy. Můj milý Krišno, moje iluze je pryč a tvojí milostí se mi vrátila paměť. Nyní jsem neochvějný a prostý pochybností. Budu jednat podle tvých bojských pokynů. Sanjaya sedící před Dritaráštrou řekl. Vyslechl jsem tento rozhovor dvou velkých duší a jeho význam je tak hluboký a úžasný, že se mi ježí chlupy na těle. Srdce se mi chvěje. Když vzpomínám na Krišnovu úžasnou podobu, Znovu a znovu prožívám radost. Kdekoliv je Krishna, pán všech mystiků, a Arjuna, nejlepší lučišník, tam bude zajisté také všechna vznešenost, vítězství, neobyčejná moc a mravnost. To je můj názor. Sadžajova předpověď se jistě vyplní. Starý král uvažoval nad tím, jak by jeho synové mohli mít ještě nějakou naději, ale přesto si nedokázal nepřát, aby se jim nějakým způsobem podařilo válku vyhrát. Bylo to podivné. Třeba, že jeho inteligence přijímala očividnou skutečnost, že Krishna a každý, kdo se přidá na jeho stranu, nemůže být poražen, jeho připoutanost k synům inteligenci přemohla. Vnitřní konflikt, který prožíval, představoval sám o sobě válku. Nemohl odpočívat ani spát, ačkoliv se cítil duševně i tělesně vyčerpán. Naslouchání krišnovým pokynům Arjunavi ho nějakým způsobem uklidnilo, i když postavení jeho synů vypadalo ještě beznadějněji. Seděl a držel se za hlavu, zatímco Sanjaya, Začal líčit začátek války.